Első fejezet A gyógyításnak szentelt hosszú évek után Branir békés visszavonultságban élt Memphisi házában. Az ősz öreg orvos, vállú, erős testalkatú ember volt. Szigorú, mégis jóságos arcáról sugárzott az önfeláldozás. Természetes nemessége előtt az egyszerű emberek és a nagyurak is meghajoltak. Soha senki sem bánt vele tiszteletlenül. Egy paróka készítő fia volt, de családját elhagyva szobrásznak, festőnek és rajzolónak tanult. A fáraó egyik munkavezetője elhívta a Karnaki templomba. Egy este vacsora közben az egyik kőfaragó rosszul lett. Branir ösztönösen megdelejezte, és ezzel megmentette a biztos haláltól. A templom orvosai nem engedhették, hogy különleges adottság a veszendőbe menjen, így történt, hogy Branírt a leghíresebb mesterek tanították, míg nem önállóan gyógyíthatott. Nem vágyott rangra, így az udvar csábításai ellenére csak is a betegeinek élt. Most mégsem a hivatása miatt hagyta oda az északi nagyvárost, hogy felkeresse a téba környéki kis falut. Más megbízatása volt. Olyan kényes feladat, hogy szinte eleve kudarcra volt ítélve. Mégis a lehetetlent is meg kellett kísérelnie. Meghatódott, amikor megpillantotta a pálmaliget közepén megbújó szülőfaluját. Megállította a hordszékét a földig hajló tamariszkuszok mellett. Üde volt a levegő, a nap lágyan sütött. Branir elnézte a parasztokat, akik egy fuvolás játékát hallgatták. Most, hogy levonult az ár, egy öreg és két fiatal ember rögtörő kapával lazította a magasabban fekvő földek talaját. Később majd kondákkal és birkanyájakkal tapostatják a vetést az áradáskor lerakódott iszabba. A természet felmérhetetlen gazdagsággal ajándékozta meg Egyiptomot, és az emberek szorgos munkájukkal megőrizték ezt a kincset. Mintha csak egy boldog örökké valóság napjai teltek volna az Istenek szeretett országában. Branér folytatta útját. A faluba érve ökrös szekérrel találkozott. Az egyik ökör fekete volt, a másik fehér, barna foltokkal. Nyugodt léptekkel ballagtak, a szarvuk tövébe helyezett faigába fogva. Az egyik vályogház előtt egy férfi fejte a hátsó lábainál megbékózott tehenét. Egy kisfiú nagy korsóba töltötte a tejet. Branírnak eszébe jutott, hogyan őrizte annak idején a tehéncsordát. Milyen szép nevük volt a teheneknek. Jó tanács, galamb. Napvize, boldog áradás. Nem csak értékes vagyont jelentettek, hanem a szépség és jóság megtestesítői voltak. Az egyiptomiak szemében nem volt a tehénnél kedvesebb állat. Nagy füleivel hallhatta a csillagok zenéjét, amelyek, mint ő maga is, hator istennő védelmét élvezték. Milyen gyönyörű nap énekelte gyakran a gulyás, az ég kegyes hozzám, a munkám pedig édes, mint a méz. Persze a mezők felügyelője rászólt olykor, hogy ne andalogjon, hanem igyekezzen tovább terelni az állatokat. De a tehenek általában szép, komótosan maguk választották meg az útjukat. Az öreg orvos szinte már el is felejtette ezeket az egyszerű pillanatokat, a meglepetések nélküli életet, a derűs hétköznapokat, amikor az ember csak egy a többiek között. Ugyanazokat az évszázados mozdulatokat ismétli, és az életét az ár és az apály ritmusához igazítja. Hirtelen harsány hang törte meg a falu csendjét. A közvádló hívta a népet a bíró elé, míg a vitás ügyek felügyelője, akinek a biztonság és a rend fenntartása a feladata, egy nőt vezetett elő, aki fennen hangoztat tártatlanságát. A bíróság egy szikomorfa árnyékában ült össze. Elnöke Pászer volt, a 21 éves bíró, akiben az öregek feltétel nélkül megbíztak. Tapasztalt, idősebb embert volt szokás kijelölni bírónak, olyat, aki már bebizonyította, hogy felelősen dönt a javairól, amennyiben vagyonos volt, illetve a saját maga sorsáról, ha nincs telen. Igaz persze az is, hogy nem sokan pályáztak a bírói tisztségre, még akkor sem, ha ilyen kis falusi bírói posztról volt szó, hiszen ha egy bíró hibázott, szigorúbban büntették, mint a gyilkost. Úgy gondolták, hogy különben nem volna igazságos a jogszolgáltatás. Pászernek nem volt választása. Szilárd jelleme és becsületessége miatt az öregek tanácsa egyhangulag őt választotta. Fiatalkora ellenére rátermed bírónak bizonyult, minden ügyet nagyon alaposan megvizsgált. A nyulánk, barna hajú fiatalember, széles, magas homloka, barnás zöld szeme, élénk tekintete komolyságot tükrözött. Sem a harag, sem a siránkozás, sem a csábítás nem befolyásolták döntéseit. Hallgatott, figyelt, kutatott, és csak hosszú, türelmes vizsgálódás után mondott véleményt. A falu lakói néha túlzottnak tartották alaposságát, de örültek, hogy a bírójuk igazságosan elrendezi a vitás ügyeket. Sokan tartottak tőle, mert tudták, hogy megvesztegethetetlen, és nem túl elnéző. Viszont egyetlen döntését sem vitatták. Pászer két oldalán a nyolc eskütt ült. Az elöljáró, a felesége, két földműves, két kézműves, egy idős özvegyasszony és az öntözés vezetője. Mindegyikük betöltötte már az ötvenedik életévét. A bíró Mát istennő dicsőítésével nyitotta meg az ülést. Mát az égi harmóniát és a törvényt testesíti meg, amelyhez az emberi igazságszolgáltatásnak igazodnia kell. Aztán Pászer felolvasta a vádiratot a fiatal asszony ellen, akit a vitás ügyek felügyelője továbbra sem ereztett el. Az asszonyt az egyik barátnője vádolta meg azzal, hogy ellopta a férje ásóját. Pászer felszólította a panaszost, hogy ismételje meg panaszát, majd pedig a vádlottat, hogy védekezzen. Az előbbi higgadtan beszélt, a vádlott pedig hevesen tagadott. Az ősidők óta érvényes törvény szerint a peres felek maguk védték ügyüket. Pászer rászólt a vádlotra, hogy csillapodjon. A panaszos szót kért, és nem törődömséggel vádolta a jogszolgáltatást, hiszen már jó hónapja elmondta a tényeket Pászer irnokának, és csak most ült össze a bíróság. Kénytelen volt másodszor is beadni kérelmét. A tolvajnak ez idő alatt volt ideje eltüntetni a bizonyítékot. Volt tanúja a büntetnek? Igen, én magam láttam, Válaszolta a panaszos. Hol volt elrejtve az ásó? A vádlotnál. A vádlot ismét tagadott, de olyan hevesen, hogy az esküdteket is meglepte. Nyilvánvalóan tűnt, hogy tiszta a lelki ismerete. Tartsunk most rögtön házkutatást, rendelte el Pászer. A bíró feladata volt a nyomozás is. Saját magának kellett ellenőriznie az állítások igazságát, és azt is, hogy vannak-e bűnjelek. Nincs joguk belépni a házamba, mondta a vádlott elvörösödve. Bevallott, hát, hogy loptál? Nem, ártatlan vagyok. Súlyos bűn hazudni a bíróság előtt. Nem én hazudok, hanem ő! Akkor szigorú büntetésben lesz része, mondta Pászler, és a panaszos szemébe nézve megkérdezte: Fentartja a vádat? Az asszony bólintott. A bíróság ekkor a vitás ügyek felügyelője vezetésével elindult a vádlott házához. Maga a bíró végezte a házkutatást. Meg is találta a rongyokba burkolt ásót a pincében az olajos korsók mögött. A vádlott megtört. A törvény szerint az esküdtek arra ítélték, hogy zsákmányának kétszeresét, tehát két új ásót adjon vissza a panaszosnak. Ráadásul eskü alatt hazudott, ezért pedig életfogytig tartó kényszermunkát, sőt akár halálbüntetést is kiszabhatnak egy büntetőperben. Az asszonyt ezúttal arra ítélték, hogy több évig ingyen dolgozzon a helyi birtokán. Az esküdtek már siettek volna a dolgukra, de mielőtt szétoszlott volna a bíróság, pásszer még egy váratlan rendelkezést hozott. Öt botütésre ítélte az írnokot a hanyagságáért. Miután a bölcsek szerint az ember a hátán hordja a fülét, az írnok meg fogja hallani a bot suhogását, és máskor időben fog intézkedni, ha hozzáfordulnak. Beszélhetnék a bíróval. Pászer alig hitt a fülének. Ez a hang? Lehetséges volna? Megfordult és megölelte Braniért írt. Hogyhogy ismét itt van a faluban? Visszatérek a szülőföldre. Hm, üljünk le a szikomorfa alá. Leültek hát egy-egy a szikomorfa árnyékában, ahova szokás szerint az öregek húzódtak a hőségben. A fa egyik ágán friss vízzel teli tömlő lógott. Emlékszel, Pászer? Itt mondtam meg neked a szüleid halála után a titkos nevedet. Pászer a látó, aki messziről észrevesz. Az öregek tanácsa nem tévedett, amikor ezt a nevet adta neked. Kívánhatnánk-e többet egy bírótól? Hát körülmetéltek megkaptam az első hivatali kötényemet, eldobtam a játékaimat, sült kacsát ettem és jó vörös ittam. Szép ünnep volt. Hamar férfivá értél? Túl hamar talán? Kiki hm, -ki a maga módján? A te szívedben egyszerre lakik fiatalság és érettség. Ön tanított? Tudod jól, hogy nem. Egyedül lettél az, aki vagy. De olvasni és írni tanított, megismertetett a törvényjel, és lehetővé tette, hogy az igazságnak szenteljem magam. Ha ön nincs, akkor földműves lettem volna. Persze akkor szívesen dolgoznék a földemen. Nem arra születtél. Az ország nagysága és jóléte a bíróin múlik. Hát igen, az igazságtétel mindennapos harc. Ki azzal, hogy mindig győzedelmeskedik? A lényeg az, hogy te erre vágysz. A falu a béke szigete. Régen nem történt ilyen szomorú eset. Nem neveztek ki a búzaraktár felügyelőjévé? Az előjáró engem szeretne kineveztetni a fáraó földjeinek intézőjévé, hogy ne legyen békétlenkedés a betakarításkor, de én nem bágyom erre a tisztségre. Remélem, hogy nem sikerül a terve. Én biztos vagyok abban, hogy nem sikerül. Hogyhogy? Más jövő vár rád. Hmm, kíváncsivá tesz. Egy megbízatást kaptam, pászer. Az udvartól? A Memphisi bíróságtól. Hibáztam volna valamiben? Ellenkezőleg. A vidéki bírók felügyelői két éve csak hízelgő jelentéseket írnak rólad. Most pedig kineveztek Gíza tartományába, egy elhúny bíró helyébe. Gíza nagyon messze van. Néhány napi út. Memphis-ben fogsz lakni. A híres Gízában emelkedik Keops piramisa, az ország nyugalmát biztosító titokzatos energia központja, a hatalmas építmény, ahova csak a fáraó léphet be. Én boldog vagyok itt a faluban. Itt születtem, itt nőttem fel, itt dolgozom. Nagyon nehéz lenne innen elmennem. A te kinevezésedet támogattam, mert hiszem, hogy Egyiptomnak szüksége van rád. Te nem fogod az önös érdekeidet nézni. Megmásíthatatlan a döntés. Megteheted, hogy nem fogadod el a tisztséget. Meg kellene gondolnom a dolgot. Az ember teste hatalmasabb, mint a búzaraktár. Számtalan válasz fér bele. Választ ki a helyeset, a rosszat pedig temesd el örökre. Pászer lement a folyópartra, most dől el az élete. Nem akarta feladni szokásait, felcserélni a falu és a tébai vidék csendes örömeit a nagyváros zajos nyűsgésével, de hogyan is mondhatna nemet Branírnak, akit mindennél jobban becsül? Megfogadta, hogy bármi történjék is, eleget a kérésének. A folyó partján méltóság teljesen lépkedett egy madár. A nagy fehér ibisznek a feje, a farka és a szárnya vége volt fekete. A madár egyszer csak megállt, hosszú csőrét belefúrta az iszabba, és a bíróra nézett. Tott madara téged választott! jegyezte meg rekettes hangján Pépi, a juhász, aki a nádas szélén heverészett. Nincs választásod. A hetven éves Pépi mogorva magának való ember volt. Akkor volt a legboldogabb, ha az állatok között lehetett. Nem engedelmeskedett senkinek. Ügyesen bánt göcsörtös botjával, és valahányszor az adószedők rajja lecsapott a falura, bevette magát a papírus Pászer sosem hívta a bíróság elé. Az öreg nem hagyta, hogy egyetlen tehénnel vagy kutyával is rosszul bánjanak, és maga büntette meg az állatkínzót. Ezért a bíró úgy tekintett rá, mint a rend önkéntes őrére. Nézd meg jól az ibiszt, mondta Pepi. Pont egy könyöknyit lép. Ő az igazság elképe. Legyen a te járásod is egyenes és igaz, mint Tóth Madaráé. El fogsz menni innen, ugye? Honnan tudod? Az ébisz messze repül az égen, és most kiválasztott téged. Az öreg fölkelt, bőrét kicserzette a nap és a szél, egyetlen gyékény kötény volt rajta minden ruhája. Braniir az egyetlen becsületes ember azok között, akiket ismerek. Nem csap be, és nem akar ártani neked. Ha majd a városban élsz, ne bízz a az udvari emberekben, és a hízelgőkben. Halált hoz a szavuk. Semmi kedvem elhagyni a falut. Hát azt hiszed, hogy nekem olyan nagy kedvem van megkeresni azt a tekergő kecskét? Ezzel Pépi eltűnt a nádasban. A fekete-fehér madár pedig a levegőbe emelkedett, és észak felé vette útját. Pászer visszatértekor kor már a szeméből kiolvasta a választ. Jövő hónap elején légy Memphisben. – Nálam lakhatsz, amíg el nem foglalod a hivatalodat. – Már vissza is indul? – Igaz, hogy már visszavonultam, mégis van néhány beteg, aki számít rám. Hiddel, szívesen maradtam volna. A távolodó horcég hamarosan apró ponttá zsugorodott a poros úton. Az elöljáró magához hivatta pászert. – Kényes ügyet kell kivizsgálnunk, Három család is magáinak mondja ugyanazt a pálmát. Tudok róla, már három nemzedék óta tart a vita, de ezzel már az utódomat kell megbíznia. Ha nem sikerül neki elrendeznie, majd visszatértem, akkor átveszem tőle az ügyet. Elutazol? Memphisbe rendeltek. És a pálma? Hadd nőjön.